гнітило їй десь там, на самому дні. Отже мені не трудно було з кількома обережними питаннями привести молодого співбесідника до розповіді про ту пригоду, що збавила йому той чудовий, милий, соловйовий спів. Та бачите, почав він, все було Три роки перед цим, саме як я тільки що скінчив університет. Скінчив я, як знаєте, юристом. Місця ще ніякого не мав, але зуду того було в мені багато. Маєте собі. Тільки що з лавки голова повна всякими тими правами. І римськими, і руськими, і всякими. Щось би таке робив, правив, розбирав би, здається, саму заплутану юридичну плутанину. Так. А місця все-таки не було ще ніякого, і я сидів літо в селі. Гостював тим часом у батька, немов на канікулах. Отак От собі пробував на лоні природи. Відпочивав після сутужної науки останнього часу. Я собі ходив на проходку, мав деяких знайомих. Коло мене в хаті мого батька-священника і в селі нашому було тихо та мирно. Отож, я поки що віддавався цілком життю посеред тієї благодаті. Коли це трапилось, і посеред тієї тиші одна пригода, що збаламутила її і збентежила всіх. В нашому селі сталося злочинство. Убили нагло нашого пана, поміщика нашого села. Як, хто, що тільки чути було проміж селян, а найпаче проміж сільської інтелігенції». Правду сказавши, ніхто якось там особливо не жаловав пана, бо за життя свого не придбав він прихильності ні від кого, ні від селян, ні від інших. Був він старий, понура, людина кріпацького строю думок, серце мав жорстоке. Ходила чутка, що він навіть дітей своїх розігнав по світу, не могли з ним ужитися. А жінку навіть на той світ загнав своєю суворістю. Бог його знає, скільки в тому було правди. А тільки кажу, не любили його люди. Ну, а все ж, як би не було, смерть його зірвала великий рух в цілій околиці. Як би не було, така пригода, таке злочинство. «Зарізано пана уночі», в його власній господі. Все пригода надзвичайна, така, що може вразити думку кожного. Звичайно, мене, як юриста, та ще тільки що спеченого, та я пригода найпаче зацікавила. А ще до того поривала мене загадковість того злочинства, що не було ніякого сліду. Тоб міг заподіяти його. Пана знайдено зарізаного, чужою рукою. Все було безперечно. Горло перерізано особливим способом. Ніде поблизу не було ножа. Разом з калюжою крові видно було слід боротьби. Але хто і що – невідомо. Пан хоч був багатий, але дуже скупий, і слух держав мало, а сім'ї прийому не було. Отже, ніхто нічого не чув, не бачив. Самий привід до нападу, ото й мотив злочинства, був загадковий. При забійстві не було нічого пограбовано. Хоч у пана були гроші, в екселі і як у всякій багатшій панській господі Деякі дорогі речі, та все те зосталося ціле Не зачеплене у столах та по інших сховах Навіщо ж і кому потрібна була смерть господаря От питання, що цікавило всіх